Робінсон недалі дивився в стелю, показуючи нам своє ретельно виголене підборіддя. Але я надавав можливість утішатися цим видовищем пану Спринчаку разом з комендантом табору. я поглянув на польського капітана з неприхованим глузуванням. То як там, пане капітане, з вашою Польщею, що вся, як церква, якої ворота пекельні не подужують, і як світ цілий? Ось вам світ, уже й розокремився новою бомбочкою на англомовний і на весь інше, без бомби і без надії виходить. Пан Спринчак чиїй зауважив глузливий мій погляд, все ж англомовний світ приваблював його набагато дужче. Тільки подумати, одною бомбою вбито понад 200 тисяч чоловік. Це лодзь або й цілий Краків. Ясна річ, в моїй звиклій тільки до військового мислення голові теж тривожно Борсилися ці страшні цифри. Одна бомба, і немає Полтави, а то і Сталіну. Та я розумів, що повинен висловити перед Робінсоном не свою стривоженість, а щось інше, як то кажуть, ваговитіше. Але що, що? Два чи три тижні тому у Потсдамі президент Трумен похвалився Сталінові успішним випробуванням бомби А і ждав маршала, коли не переляку і захоплення, то принаймні здивування. Що відповів президентові Сталін, я не міг знати, але селянський здоровий глузд підказав мені, як належить повестися з пихатим британцем, і я, витримавши потрібну паузу, сказав, «Кінець війни – це завжди радість. Дякуємо за повідомлення, містер Робінсон». Мій спокій, на жаль, був даваний, я ще маскував ним свою розгубленість, та чи ж зміг це зробити? Одне, коли повідомляють про успішне випробування небаченої зброї, але зовсім інше, коли таку зброю застосовують і виявляється її страшна руїнницька сила. Ця бомба не просто вбила кілька сот тисяч людей, вона вбила щось набагато важливіше і більше. не капітан Спринчак намагався зіпхнути мене з моєї незрілістю в минуле де політики понаплутували такого, що не розплутаєши до страшного суду, і я щосили пручався, всі надії покладаючи на майбутнє, бо наша велика перемога – це майбуття наше і всього людства. Так я вважав, виходячи з свого життєвого, а найперше фронтового досвіду, з яким декому слід би рахуватися, чорт його бери. Ізненацька звістка про атомну бомбу, яка вбиває не тільки все суще, але й семий час у всіх відомих нам вимірах. З цією бомбою час втратив свою протяжливість у майбутнє, нам лишилося тільки минуле. Бомба вбиває час живий, час надії, сподівань, і ми вимушені повертатися в часи відмерлі, в історію, спогади, тугу і безнадію. Бомба вбила будущину. «Може видатися, ніби вона легко і просто усуває ворожнечу, але так само легко вона зможе усувати й дружбу. Все втрачає свою звичну вартість. Ми опиняємося над порожнечою, яку зможемо заповнити хіба що своїм А Власне, ця бомба розвалила світ так само, як зробила колись ця вавілонська вежа, замішавши мови всієї землі, щоб люди перестали розуміти одне одного. Робінсон сказав досить недвозначно. Англомовний світ володіє наймогутнішою зброєю. Тоді що ж зостається нам, світові слов'яномовному, який поклав на вівтар перемоги над фашизмом десятки мільйонів життів? Створити слов'янський комітет на чолі з якимсь генералом, як це зробив Сталін під час війни? Чи ж не замало? Не міг я тоді знати, що у відповідь на хвастощі Трумена провдали випробування пекельної бомби, одразу ж послав з Потсдама до Москви шифровку на ім'я Берії про необхідність гранично різко пришвидшити роботи в ядерній галузі. Не міг знати і того, що над радянською ядерною бомбою трудилися не тільки вчені, сказати б, вільні, але й ті, кого безневинно кинуто було в сталінські табори, і де їм заради створення відповідних умов для наукової роботи вождь власноручно накладав резолюції про виділення 100 тисяч квадратових метрів наметової тканини і 500 тонн колючого дроту. А коли б знав тобі то що? Хто тоді був, що вмів? Що знав? Ніби й говорив, а тільки й знав, що повторював чужі слова. Кудись ішов, насправді мене штовхали в спину і спрямовували, незалежно від моєї волі. Чогось хотів, але виходило так, що мені залишалися тільки...